Hallo meine Herren, du Red Yeshia Scheffer. Seit begrüßt auf reddende Bücher, a Serie rekordiert in der jüdische Volksbibliothek in Montreal und digitalisierten bei night durch ein jüdischen Büchercenter in Amos Massachusetts. As er wird leinen zusammen mitten vor leiner kennt er a Rupplodn das dasige Buch umsetzt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 »Mir, die Alte, sind die letzte Ritter, und mir dürfen stehen einer beim anderen. Sie ist ja mein Ideal, sie nicht.« Zum Morgens hat er weggetrug den Bindlerbücher im maskillischen Büchergewölbe zu Israel Ahrensson auf Tverdegas, wo es kümmert sich zu neu auf die Maskillen jeden Freitag Nachmittag, räuchern Papierossen, und führen wie Kuchen wegen der nahe hebräischer Literatur. Nach all langen Dingen hat er vor seinem Bindlersforum herausbekommen er von dem kargen, geschreiften Buchhändler genug Geld, was hat geklagt vor der dritten Klasse Schiffsbillett Kanjafel über Adès. Er hat weggetrogen das Geld mit großfrei zu seinem Freund Königstein und übergegeben den purzähnenden Grübeln Metaponom Jafes, ein gesuchter Sei. An ideal is es, no am Schgas, sabe sei, voll Gesindertheit. Kapitel 4, der 1. Mai. Esge kummen der Frühling und wie jedes Jo zusammen mit dem grünen Gruß, mit dem Blähen von der Bäume und mit der leichterte aufleisende Gewinden. hat sich ungeheubt der Saison von Revises und Arresten. Warsche ist gewesen in einem Belagerungszustand. Keiner hat nicht gewusst, zu ihrer sicher mit seiner Freiheit, nur plötzlich im mitten hellen Tuch gemacht eine Oblade auf Kaffee heiße. Patrouillen haben sich gedreht in die Gassen, abgestellte Durchgehändige und gefragt auf Pässe, sogenen Dimension ungefährten Zirkel rein oder übergefallen in einem schönen hellen Tukahaus und auf Wege für die Menschen in Rotthaus man hat seher auf gesehen wie Patroullen fahren durch die Gassen arrestierte Gruppe sind willge gekleidete Menschen Männer und Frauen Juden und Christen bei Nacht ist nur gewänner Schreck erhäustigen Gangs und die Ecken sind gestandene Revierweis in zivilgekleidete Spitzel. Und man hat jeden vorbeigehobgestellt und weggeführt, als sie gewöhnen, neu zu schlufen in den eigenen Heimen. Jeder verdächtigte Stub hat man bei Nacht aufgeweckt durch einen starken Klimpern im Tierglock mit dem bekannten Spruch »A Telegram«. Man hat schon gewusst, was das meint. Durch die stille, ausgestorbene Gassen hat sich gehört, ein einsam raschen von Droschgeräte auf dem steinenden Brug. Das hat man geführt, zwischen aufgestellten, selnerischen Bixen, arrestierten Einwohner, zugenehmenden von den Betten. Bei den Hurwitzes hat man sich gerückt, jede Nacht, wie in jedem verdächtigen Haus, auf einer Wissi. Ruchleie, welche schon ein wenig äh geprüft hat, hat gemacht, dass Dickerschummetz Und um übergekehrt die Käschen ist von ihr Jüngel, dem Gymnasist, jeden Ofen. Eider, sie hat sich schlafen gelegt. Nicht dreimal, hat sich die Mama auf Appesfuß gerügt. Noch als so, wie man wollte Rucheleien vergessen. Bei, bei allen Bekannten hat man schon gemacht Nachtvisiten. Rucheleien hat man ausgemitten. Als so, wie man wollte, sie gewollt verschäumen. Appes haben sie heuer an uns vergessen, sagt ein Lehrer, einmal zu seinem Spruch beim Tisch, bei Bekannten sind sie schon gewehen. Es gefällt mir nicht, dass ihr Stillschweigen hat das Weib im Nachdenken geantwortet. Derweil hat sich dann lehnt als der 1. Mai und die ganze Polizei ist gestellt geworfen auf die Füße. Von der rummiger Gegend hat man ungeheuer zu konzentrieren Militär herum der Stadt und es hat sich verspreiter Klang an der schrecklichen Woliner Pogge wo es hat sich ausgezeichnet mit märderischer ach Soris gegen der Bevölkerung hat bekämmen doppelte Ammunizie mit dem Befeil zu schießen in der Bevölkerung beim kleinsten Widerstand. Doch hat es nicht obgeschrocken die Manifestanten verkehrt als sie gewöhnen und vermäßten sich mit der Keuris und still gewät, wer wird wein mit meiner Zeit sein. Zum 1. Mai hat Es fumm frü morgen on als gewöhn auf der Gass. Beidet stode mam so gestellt. De breite Brücken haben vernommen Patroullen Ravirovs mit Polizisten. Einzelne Gruppis Kosaken auf fährt, bewurfend mit einer Geige in der Hand und mit Schießgebeier, ein sehr behangene Torbes, von welcher sam so zeugende rote Schnurung von sehr Revolver. Tritt Trottoir wieder hatnommen ein jämmt auf deckleite ein jämmt auf deck strahlende bevölkerung ein gemisch von verschiedenen schichten und klassen einerseits der dunkel bekleidete arbeitermasse zusammen mit einer mische von intelligenten gut gekleideten herren und reicher umgetoneten dames in ein teil klapps haben sich gereutelt kleine reute bandlach bei der gut bekleidete intelligenten mit der weicheheit hat man von den Klappes gesehen er ausgeliehen, reute Nelken. Da und dort hat eine elegante junge Dame kokettiert mit der buntreute Mohnblemerlach, welche sie hat sich herangesteckt in ihr Hüt. Was hat er ausfordernden, er ausgeliehen, von der gräube kleidete, ernste und schwer bewegliche Gedichte arbeitermassen. Zuerst ist der Garangel umgegangen, der still, unwärter und maßend. Die Polizei hat sich getunnt durch Irke und die Massen durch Seirke. Die Gassen sind ein Gewerbe johnt auf dich, ausgeräumt von Tramweien und Droschkes, wie man übergelassen hat, auf freiem Platz für einen Kampf, wo es sich in Seibald aufspielen darf. Die Gewelbe von den Häufgassen sind ein Gewerbe vermacht. Nun so dort hat der Polizist geklappt und die vermachte Tiere von den Gewölben mit der Scheidung von seinem Schwert, als man soll sie öffnen. Die Seitengassen, die es führten zu dem Marschokowski-Gas, welches gewähnt, durch den traditionellen Ort vom 1. Mai meiner Festation, sind gewähnt, durch Polizisten und selnerische Patroullen. Als euch der Eingang zum saksischen Gourden kada nijz zitzeloz und die massen von die andere teiln stot zu konzentrieren sich auf dem manifestatzeplatz aber die massen haben gedun de seirke wie zudrinkliche wasserstromen was reisen sich heraus von an eberge futterkarrette haben sich die massen ausgebäuert wägen mit seier zudringen zu der mascholskegass durch Häufen, durch Pleuten und durchseitige Gassen, wo es die Polizei hat vergessen zu versparen. Also, als Schöne in den ersten Schuhen von Tuck sind die Trottoiren von der Marschalkowski-Gasse gewesen, übergeschwemmt von gräu gekleideten Arbeiter, stotische Subjekte, ungestellte, machnisbleiche, weiß gekleidete, mit heute bände bei puts der arbeitermädler wie euch mit elegant aussehende gedamen die marschkowski gasse allein ist gewöhn abgeschlossen von alle seiten bei kolevski fran sächsischen gurten ist gestandener schwer bewurfender mit kosakenreiter verstärkter patroulle also ihr beim zweiten neck beim wiener bahnhof Alle Seiten gassend, wo es vier Reihen in der Reusch von der Maschukowske sind ein Gewinn vermacht mit Patrouillen. Also ihr euch die Reihen von der Heise, die Aufsehers, haben bekommen ein strenges Befehl, zu halten die Häufen und die Korridoren verschlossen. In vielen Häufen sind ein Gewinn versteckt, verstärkte Patrouillen von Kosaken auf Pferd mit Nageikis oder kalt gewährenden Händen. der Gewalt bei seine Gestane vermacht die stumme mit breite verhakte scheufenster abgeschlossene tieren und teuren haben gebildet der eiserne wend von dem langen turmkordor in welchen die breite gass als sich jetzt verwandelt sie hat gehalten gefangen zwischen ihre wend die undicke masse wo solche nisch gehabt kein entrinnen und auf der peineme von den menschen hat aufgescheinte Unruhigkeit der und Erwartung nach der Kampfschluss, wo es jeder einer hat gefühlt in sich. Verständlich hat sich von frühmorgend umgefunden auf der Marschalkowski-Ruchelei mit der Ehrge. Der erste Mai ist schon gewesen, eine traditionelle Familienjante bei der Horwitz ist ein Stieb. Der Mann hat verständlich nicht mitgemacht, verkehrt, Für jedes Jahr hat er geburtscht und darum es gehört, nur zu stehen und zu gehen in der 1. Mai-Manifestation ist schon gewähnt, nichts für seine Keuches. Er hat ihr schon gelassen tun, wo sie hat gewollt, weil er hat gewusst, als er will sie er gar nicht helfen können und gegen sein Weib. Dem Ofen frühen hat sie sich allein gewaschen und gerieben in der Schüssel mit Mullenis, gezwungen gehabt von ihrer Töchter, Wie auf der Herr vergräußen Jontif, heint flattern rote Bänder an de Zept von Gelenkes und Sasches verkämmte Haare. Rogeleie is schon zu alt verräutet stengis, aber sie is ausgekleid Jontif dick in dem besten, was sie hat. In dem schwarzen Jackettel ein neuen Korb, das kleine Hettelä mit der graue Feder, was der älste Tochter Gelenke, velgesaberje er auf die Sachen, neite rebe und richtet sie reus. mit einem schwarzen Band auf jeden 1. Mai. Der Fahrer aber hat sich hereingesteckt in ihr Busen, die Reutenelke, welche Mirke noch ihr gebracht hat, wie sie im Jomte hat. Also man sollt erkennen, ihr Collier. Der Gymnasist, welchen sie hat an Nacht früher ausverrichtete Häusen und aufgeschmierte Schiech geteilt zu verstellende Lecher, ist ungetun in einer weichen Haut, anstatt von seinem gymnasistischen Kaschketl, könnte er ihn nicht erkennen. Ihre Leute, die Schachlina und Itchale, mussten sich durch euch gewinnen. <lacht> Nur sie sind ergezwungen versteckten seine Gruppe. Ist. Also ist euch ihr Söhn, der Gymnasist. Er ist ergezwungen verfallen geworden. Sie geht mit ihren zwei Töchter und Mirkin schläft sich noch von hinten. aber rutscht er und erneigert, was es wird so sein. Derweil herrscht der teute Stillkätengass, die Massen bewegen sich dahin und zurück auf die Tritoire, wie sie wollten spaziert, und wagen nicht darauf zu gehen auf den Brug, zu vernehmen die freie Gass, auf welches gefangen sich die Polizisten und die Patroullen. Als er auch die Polizei schüttert sie worfen über der Schabes rundiger, stiller, glanziger Gass, befallt sei einlicher pechet von der pustkeit von der gas und einer nun bewußtkeit kückt der reus von sehr augen und beine mer reverber wird mit blut und gegossene karken und hälse stein bei unruhigte mit zerflammte peine mer und es wacht sich als a lademnit mit der sehr schweres stück fleisch in reverber modir umfang von einer für na perplexe verweigung Die gewöhnliche Polizeisten stei mit eimedige zugetrückte Besorgte peineme mit der Minne von dem warte Ochsen, wo es mir schleibt in Schachtälse rein. Des selnerische Patroullengang verlangweiligte mit hälsener harte Tritt über de Steine. Mit selnerische Gleichgültigkeit guckens also zu so de bewegliche Massen und schmeichle mit seiner weiße Zein verscheinte. Also wacht sich nicht einsatz dem anderen un zugreifen, einer reinzutreten in sein eingenommenes Territorie. Bald aber bilden sich gedichteschichten von massen auf einstecktritoir. Es wird schwarzer nun sein der Kurt dei Mord. Von der von der tiefen schön von vertrunkene leibern gab wickelt wer von sein brust eroid stückel tochreus und mit der neirnst gesang wie Zalewaie, mit Keulis von schreckendiger, aufgeregter Keller und Herzer, hebt sich um die gedichte Masse, erupft die Keulung auf dem freien Stück Brug, Hände flechten sich in Hände, Ohrums und Ohrums, Leiber kneten sich zu Leiber, wie mit Gewalt gefunden Schutz einer beim anderen, und die Kulier seiner ist Reut, vor dem Aufhinein ist Arbeiterblut, von dem Trottoir nach oben geist sich schon jetzt die Menge zähres weiß in der gedichter Masse von wann es herdir das Gesang bei uns schließen sich in die Reihen ein ehm mit zerwickelt beim laufen ein zweiter reutefon mit einem unverständlich gesang wo es mehr eiler zu schreien laßt man sich wo schneller über die cap von der polizei in patroullen zu dem manifestanten Aber die Polizei und die Patrouillen haben sich flinker zugeheilt. Von einem Häuf springen sie heraus, einer nach dem anderen. Kosaken warfen sich herein mit den impetgejuckten Pferden der Massen. Schreckendig halten, um zurückzuläufen auf den Trottoirn. In der Gedichterei wehrt am Hummel. Es fallen auf die obersten Schichten, als auf mir wollte, abgeschallte Kartoffeln, viel an Läufen vom Brug zurück auf dem Tritoire. Bei den Manifestanten ist geblieben ein kleiner, küppiger Menschen, wo sie haben sich zulieb der Gefahr noch enger zugedrückt und zugeknähten, einer zum anderen. Und wo es neinteres kommen nun, die mit Schäumen spritzendicke Kosaken mit der Fohre und der Nageikis in die Hände als herzreisendecker als schreiendiger werdesgesang und der koller seine isreut schon klappend in der geige seber die cap der ferderger regen die zu wilde der fert werfen sich hinein in der menge wie in er stürmdigen teich do und dort seid man an nacke der hand aufs fingen in der heur über die cap und prüft verhalten als jeach mit fährt Du und dort seht man ein weiberischer Kappelus fliegt darauf von einem Korb. Ein Männerhund walgert sich über den Brug. Er wird getrotten von dem Wind. Die Reuze von verschwindet in dem Jamm von Leib. Und die Menge zerfällt sich wie besondere Truppens. So stößen sie zurück, mischen sich aus mit den Massen, wo sie sich auf den Trottoirn befinden. Aber bald hässert sich über das Spiel ein auf ein anderer Eggas. Auf der zweiten Egg, wo es auf eine Weile befreit geworden ist von Patroullen und Polizei, bilden sich Reihen und wieder häupt sich auf in der Sonne über die Käpte ein Reuterfleck. Und um ihn gruppieren sich Mengen, erschließen sich Reihen, wo es bilden sich von den zugefleugenen, zugelaufenen Massen fun alle trottoir de reihen wern breite de menge gedichte von einem wussem und mehr a gressung stück scheiter vom gas mit dem blick von neug wachste masse als läuft so ein punkt dort wie es sich auf neige bildete manifestazi jeder einziger werd a troppen wasse jeder troppen vergresse verbreitet dem schwarzen teich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 wie verschämt, wie zurückgehalten, mir schwerer, mir schwerer, als Schwue von Blut und von Tränen. Es nimmt ein Stück Zeit, bis die Polizei schrappt sich, wo es da ist geschehen. Sie hat ein Stück Weg zu laufen zu den neigebildeten Reihen. Derweil wächst in meiner Vestatze. Sie gießt sich, wo sie muß breiter. Hände schließen sich wieder in Hände, Ohren zu Ohren, Körper knüpft sich in Körpers, Und es wird eine starke, solide Wand, mit reute, schreiendige Feiner über die Käpp, mit schreiendige Gesangen, wo sie zünden sich um, wo sie nur mehr, mit Begeisterung und Flammen. Und wenn die schweren Uten, die Rewe Roves, mit den nackten Schwerten in den Händen, und die Polizisten mit den Bixen noch sehen, kommen sie laufen, treffen sie schon nun auf ein Gedichter, ausgehammerte eisernen Wand vom Brusten Peinema, wo es bewegt sich mit starkem Fußtritt vor euch, vor euch. Die Reverovies mit den Straschenkis wären am Minüt erschrocken und kicken sich eben unbeholfen auf die Kosaken, welche sind auf jener Zeitgast noch vernummern mit den zertreibenden Massen. Sie machen einen Tritt zurück, thus gibt eine Menge Mut. Sie geht immer zu einem ungreifenden Schritt. Die Gesangen wären freier, starker und verlieren schon den verzweifelten Schreckmotiv und wären verwandelt in ein triumphierend, siegreiches Schrei. Du und dort zieht sich heute Hand und geht als Schlepperein Araderovi zu einem Polizisten der Reihen rein. Und er wird dort bald ertrinken, wie ein Steindlenteier. Die ewigen Polizisten laufen zurück,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 plampt durch zwischen der menge die stimmen wäre herre triumphierende es es wächst der wald von rote feine und deckte kapsel der ganze maschkowski wird frei und breit wird das singende von alle peine ma strahlt darauf begeisterte freid augen brennen händ strecken sich in der luften und die masse treit vor raus sie treit über grenizen wo es keiner seht nicht, nur sie sehnen du. Sie brecht tief verschlossene Tieren, wo es haben verzäumt Welten, welche keiner seht nicht, nur sie sehnen du. Sie treht in andere Welten rein und trugt mit sich Befreiung und Erleisung, nicht nur von Zaren und Tyrannen, nur ruhig von innerlichen Zäumen, wo es haben sie beengt. Wie ein Eis befreiter Teich wo es drückt sich von seinen gefangenen Korridern über freie, friedliche Felder und Flachen. Kapitel 15 In der Maispastke Nur bald ist vor der Leus gewohrene Wasser ausgewachsen eine neiserne, mit feierspeindige Tamme. Keiner hat nicht gesehen, wie er so ist es geschehen, wie er bis durch eine magische Hand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 gewinnt zu den Brusten von den Menschen. Sie haben sich nicht geeilt, nicht gelaufen mit dem Bett, nur Tritt bei Tritt, wie sie wollten sicher gewesen mit seinen Korbonis, haben sich die schrecklichen Reihen selber genehnter zu sein. Ein stiller und ein deutlicher Ernst hat mit dem Mühl herumgehabt i die Merde, i die Korbonis. der triumphierende gesingedicke geschrei ist in der erste reihen inmitten eus geloschen geworden und in der tiefe hat man noch gesingen noch bald hat der schreck arreber getrunken euch in der tiefenischen rein a panik hat de maschen herum gehabt also wie sie so wollten das sehen nicht kein gewöhnliches alle herzer sind steingeblieben de peine mer bleich de fees unter geschnitten Und die Augen haben ungeheubend von einem miteinander reingeschaut, wie sie wollten Hilfe gesucht. Ein schreckliches Wort hat gewandert wie ein Schäd und geschluckt über die Käpp. Die Volenz ist. In der Menge ist plötzlich geworden eine Engenschaft. Thus haben die äußerlichen Reihen sich zusammengequetscht und gestoßen auf zurück. Jeder einer hat gewollt sein, inne wenig, behalten, verdecken sich mit Leibe. Die Menge ist jetzt geworden wie ein Stück vergläubter Körper. Leibe sind geworden eng zusammengeschmied. Nur doch hat man sich nicht abgestellt. Zugezeugen durch den Malchamowis, wo steht vor den Augen, ist die Masse getrotten weiter. Hotscht mit untergeschnittenen Knie, wackeln die Gesichter wie Schicker. Wie ein Schlank, wo es halt fest zu ihr Korben mit dem Magnet von ihren Augen, als so ist gewohrene Masse, zugeküchelt von den selnerischen Bixen, und seit seinen Getritten im Fahrerrein schreiendig schon jetzt mit schrecklich ungestockten Stimmen, wo sie sich wie Drohungen gerissen von seiner Herze. Und sein Collier ist reut. Von der zweiten Seite hat sie ihre Kommande gegeben, ohne Werte, noch ein Mach von der Schwertel, und de bixen wo so nen schlapperig gehangen in de hand von de soldaten sene nitz geworn ausgesteift mit de luftrehren gewende zu der damp vom menschenherze wo sie haben gehad versich de soldaten sene bleich geworn und dus at eides gezukt auf der eirnskeid vom moment und a wunder etz hot kan panik mehr nicht beherrscht de mensch gemenschen nora unter herrte stillkeit die gesangen hoben aufgehört die menge ist stein geblieben und wie von alle leibe wird ein leib geworden von alle lebens ein leben es ist gewesen wie die alle lebens von der einzelnen je jedem wollten sich zusammen gegossen wie feuer mit feuer instinktiv sich bei der hendung gehabt Wer einer wollte dem anderen gewollt durch der Hand sein Leben hereingießen. Plötzlich ist etwas geschehen. Von der helle Haut hat sich ein Jüngel überwiesen über die Köpfe und andere. Man hat nur gesehen, ein österlich bleiches Gesicht mit groben, zitternden Genuslöchern, was um Flink und Opal Oten geschäbt. Er ist gestanden auf ihm mit seinem Achsel, sie auf Hände in der ersten Reihe und Pornem zu Pornem, mit der selnerischen Wann. Ausgestreckter Pupp, leiche Hände, und keigen die ungezählte Bixen, hat er ungern zu reden in Russisch mit der Stimme, wo sie es gewinke mit unverständlich Veräufregung. Brieder verlinkt sie es. Na, no, eide er hat noch Zeit gehabt, verwendet in dem ersten Satz, hat er treu über Salb auch rausgeknallt von den Bixen in den Massen herein. Der Schuss ist gewesen so tief, unrasch, unruhig, als man gar nicht gewusst hat, was es ist geschehen. Es hat genommen eine Weile, bis man es gekommen ist zum Bewusstsein, als man schießt. Bis dann aber ist der Masse geblieben stehen, wie er verglüfferte und sich nur gewundert, wo es dort und dort haben sich einzelne Menschen untergedrückt, auch abgebeugen sich zu drehen, oder es ihm gefallen auf fremde Plätze ist. Nach de mersten Salbs sind es sel nach euch still geblieben, wider schocken. Zes ges gewen a zweite Kommande znis. Jedenfalls haben sie nicht ausgeführt. Das seine gestarne we vergaft. In deren holsch verbliebene Menge, welche riert sich nicht von Ort, nicht vor euch, nicht zurück. Das hat gedauert eine Minute, han i bekait. Jedenfalls hat durch der Zeit das bleiche Jingle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 sich schütt ein Feuer auf Funken oder wie ein mächtiger Bluse zerspritzt auf Wasser. Man ist gesprungen über die Käppen, getrotten über Leiber, ausgebissen sich mit den Zähnen an der Rinnung. Hysterische, nackete Geschreien haben ungefüllt mit einem Gas. Und noch sie haben bleiche Säle mit Funkas und Schreck auch ausgesetzte Augen und Zinge gehaltenen nein wildgeworenem schießen in ein wähle ist der mschkowski gas eus geleidet geworden vom menschen a deutliche buskheit und stilkeit hat sich gelegt über dem leide geworenem breiten eus gepflasterten bruck na dort und dort haben sich vereinsamte die vergessene herumgewagert gufen dabbm eus gsehn also wies obodn sich allein geweyn avergleich wie kinder inmitten der gass dem mit panik ongesteckte menge hot gsucht einen drinnen von der wilderschisserei die trottoirs auf beider seiten gass sine gewohn ongestopft mit menschlicher leibe menn als ich hab zwölf kikee mar de teuren von der heufen aber es ist der eiserne teuren sine gewend verhakt verriegelt von einer wenig. Verzweifelt mit jallulissen Gewalten haben Menschen ohnmächtig gerissene Klammkes gekoppelt mit den Füßen der, der eisernen Tierlach. Als es gewinnt war hakt, verklappt. Einzelne Menschen haben geprüft, weiter zu laufen. In der zweiten Häufe prüfen sei er gelegt. Es ist aber bald so getrieben geworden von dem Blei und dem Regen von so geblonschten Gas. Die ganze Marschalkowske Gass, also lang und breit, wie es ist gewesen, ist geworden ein teute Maispastke. Die Menschen verfolgten Heustieren, es ist nicht gewesen, keine Entrennung. Die Teuerung von den Häusern sind gewesen verhakt, und in den Seitengässlern sind gestanden gedichte geschlossene Reihen Kosakenpatroullen auf die Fährt, verstärkt mit bewuffender Polizei und mit eisernen Ageiges mit nackte Schwerden mit ungewendelte Pistolenrähren zurückgejuck die andrinnene Masse wo sie hat gestrommt zu de Seitengassen zurück in dem zeuten Meiskasten wo sie hat jetzt gebildet der Maschkowski Gass in der am kläufende Menge hat sich euch gefunden eine Rökoleie mit ihre Tächte wenn es ist geworden die Bahole hat sie sich nicht verloren. Sie hat auch abgetan, ihre Kinder bei der Hand, mit Merken hinter ihr, und sie sind drinnen wie die anderen im Rahmen von der Teue, gemeint, als es wird ihr gelingen, zu behalten, sich in der Höhe. Das Teue von der Höhe ist aber wie unmittelbar gewesen verschlossen. Und sie haben alle Geschwollene Hände veräumt und Neufragung gerissen unbeholfen bei den Klankens von Teuer. Das Teuer ist gewesen verhakt mit Eisen und von innen wenig hat sich nicht gehört kein menschlicher Kohl. Wie die Welt wurde gewesen ausgestorben. Wo Samu und Meer dringen sich am drunnen Menschen von der gefährlichen Gas im Rahmen von Teuer, wo es wird in einem Minute übergeschwommen. Menschliche Körpers werfen sich auf den teuten Teuer, nur no, das teute eiserne Teuer ist starker von der lebendige Leib. Von der Gäste trugen sich her, der Teu beknallen von der Schoßen, welcher fliehend dem Häus rieb, als so wie Winden vorbei. Jeden Augenblick können Unke mit zum Häus zu wilde Säle und allem zu schießen bei der Wand von Teuer. Ruchelei guckt sich an ihm und sieht, als sie es versinkt in einer spasmierten, aufgeregten Masse. Sie muss sich von der Ratten werden, aber sie wagt nicht, auch rauszukommen auf der Gasse. Eins ist für ihr Clou. Wenn sie sich zu Ratten werden, müssen sie sich durchreißen durch die Kordonen von den Kosaken, die stehen in den Seitengassen. Es ist nicht gut, zu wem zu reden. Und um sie ist, guckt sie sich herum, wer es wird wagen, zu gehen noch hier. Sie sucht mit den Augen. Sie sieht nur die verhallschte mit schräg ungesteckter Masse. Und du bringst der Strom zu trocken zum Teuer an Ungeläuf mit an drinnen dicke Menschen. Sie da seht, wie es läuft der Reus ab Leichtingel ohne Hut mit der Revolver in der Hand. Wehe es mir, gibt sich ein Reißeräuser geschreif von ihr Herz. Hochleihe gibt ein Stück mit ihrer Ellenbeugens die zusammengeknotten Leiber herum ihr. Ein Nore hat durchsich, noch schleppendig bei der Hände ihrer Tächte, ein Fall zieht zum Jingle, ein Flaskenpisk, ein Reißeräuser dem Revolver von der Hand. Sie gibt ein Schlepp, ein Ticho von ihr Hals und damit ein verdecktes Kopf von dem Jingle. Ein Geschrei zu der erschrockene Masse, Wos wird sein bestehen, so wellen's durchsein mit Keulen, wie de verschammte Mais so is rotten. Noch mehr, mir müsse sich durchreißen durch de Kasaken, do auf Exlotte. <lacht> Sie geht der Stipp dem Jüng mit dem zugedeckten Kopf im Bohnen Vorhaus verseh, er a Habte Tächt bei de Hand und de Masse wie no a Magnet noch hier a Loiferoi'sengas. gebeugen die Köpfe von den Kindern mit ihren Händen zu drehen, er durch den Stüttelgas und er losereint sich zum Ausgang von der Slotte. »Wohin, wohin? Zurück, zurück!« kommt er und keigend zu laufen, er zu Jusche der Reverove mit einem nackten Revolver in der Hand. »Na, schieß, stech, mordet, Gazlunem!« geht sie an Sprüngereien in seinen von schräg verhackten Boden, wie er zerreizt die Haie. »Einem hat er schon gehaget«, weist sie mit der Scheß von ihr Hand auf dem bedeckten Jüngt mit dem Tuch. »Nad, haaget mich, Gazlunem, eurer Tuch wird durchgekommen«, streckt sie ergebeilte Fäuste in sein Puhnum rein. Das mit Blut übergelaufene Puhnum von dem Reverove, der schreckt sich und instinktiv hebt er es weg von ihr Fäust. Er hat gemeint, Als der verdeckte Jüng von sie fiel bei der Hand, ist er verwundet und er hat auch schräg zurückgetreten. Nur Ruchelien hat sich bald gegeben ein Goss an Masse hysterisch schreiendige Weiber und auf alles gereite Männer, die Menge gejuckt durch die schießende Gewichsen, hat durch ihr Rettungsinstinkt der Fielt des Loch, wo Ruchelien hat mit ihr Körper ausgeübt, durch welchen sie erkennen und drinnen wären von Gefahr, und der Masse hat sich gegeben an Loseräus mit dem ganzen Input und Strömigkeit von Fahnteut und läufendigen Menschen, nicht gekickt auf den fliehenden Nageiges, wo es seine Gefahren über seine Gäbe von den zueilenden, gereitenden Konsaten. Als Rucheleie ist er heimgekommen, ist die erste Sache gewesen, er ruf zu ziehen in den Häusern, und die Marienerke von dem Jink. Sie hat sich zerflickt auf Stücke, hereingeworfen an immer mit Wasser, ausgedrängte Schmatte und hergestellt sich mit dem Jinks Anzug die Pottel gewaschen. Wo ist du, Mami? Du sind doch die nahe Häusen. Sie wollen dich doch kennen in die geladete Euch. Kapitel 16 Amut Am hat es geschrieben. Nach dem Mai geschehen ist, hat sich der Jacqueline ein Reisgezeuger von Frau Horwitzes bei Smetrich. Er ist gar nicht heimgekommen in Erdigen. Auf den zweiten Tag hat er geschickt einen unbekannten Jüngel nach den Sachen und von diesem Lohn ist er verschwunden wie im Wasserrhein. Er hat Ruchelei verstanden, dass er sich auf etwas richtet, dass er etwas tun muss mit dem Jüngel. aber vorhin konnte sie ihn schicken, als das Verschwinden von der Schule konnte erst recht werden verdächtigt. Und du, tut der Tate gar nichts Wissen davon, hat sie ihm über Nacht mit Abyss-Ateres geschickt schlufen zu mir können. Wie soll es sein? Soll sie ihn keinem kein gar nicht finden in der Heim, und wenn der erste Puhnacht seinen Natur gegangen ist, Und es hat gar nichts passiert. Und der Tate ist aufmerksam geworden, dass das Inkel nachts nicht in deinem Heim zurückgekommen ist. Noch erst dann, wenn er zurückgekommen ist, zurück hat Ruchelei gehabt bei Nacht umgebetene Gäste. Man hat durchgenüchtert das Haus von Winkel zu Winkel, ein er Reis gejuckt durch verschiedene künstliche Mädel von den Betten, gesuchtende Schöneges, Aufgerissene Pörtleke durchgeworfen alle Tapp, Rondels und Teller von Kier. Zum Sof haben sie gefunden in dem Winkelsranes zwischen der Beere ein Beckel mit Porklamatis. Der Singel hat sich bald müde geweyn, also gelangt zu ihm und sie so haben vernommen, dass Singel mitten futte dem Lehrer mit sich. Er sei umgeheißen David und sie konnte mit sich gehen mit sei. hat Ruchelei zu ihrer Verbitterung noch bemerkt, dass die Häusen, die sie da getrocknet, sie in der Samen haben, als sie gar nicht in seinen Wesen vermenschen. Sie hat bei ihnen gehört, zu nehmen eine Nudel mit Futter und zu verrichten sie auf sie. Nur Ruchelei ist mit der Mühl abhändig geworden. Ein Jäger ist überfallen, und es hat sich ihr ausgewiesen, dass es sich schon nicht mehr leuchtet. Es ist gewesen zum ersten Mal, wenn Ruchelei hat resigniert. Nur plötzlich ist ihr befallener Kass, und es ist gerade gewesen, das Inkelchatsch auszupatschen, jeder hat verlassen ihr Stüb. Und ihr letzte Wort zu ihm ist gewesen ein Gebeißer. Du, Smarkatsch, wusstest du mir, dass ihr gegeben gegeben habt, zu behalten? In Rangitz hat er es hereingesteckt. Es ist ihr gewesen ganz gleich, wo es die Gendarmen und Spioninnen wo sie einen Gewein dabei haben gehört, wo sie hat gesagt hat. In Ragnitz hat er es gesteckt, hat sie ihm nachgeschrieben auf die Treppe. Auf morgen ist Schellenke gelaufen, zu mir können gewöhnen werden, wo sie es hört sich mit ihm. Auf ihm, sagt alles, er ist, ist kein Verdachtnisgewein, und man hat ihn gelassen zur Ruhe. Er ist gekommen zu Horwitzes, und das erste Mal hat er getroffen, Frau Horwitz, er verzweifelte und resignierte sie.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 Wollte es mir gegeben, zu behalten, als sonst mag es. Später sind gekommen Beamte von Schulinspektor, heimgeschickte Kinder und verhasst mit den Tieren von der Schule. Dem Lehrer Horvitz das Haus hat gehalten in Untergehen. Den Schmuck hat sich eine ungefeindliche Energie durchweckt in Sacharien-Mirken, Er hat verstanden, als die erste und wichtigste Sache ist, zu raten wir in der Schule. Die Arbeit von Lehrern Hurwitz soll nicht gehen in Niewitz. Die deutsche Aufgabe hat ihm ausgewiesen, war er so wichtig, als er es bereit gewinnt, sein Leben für ihr wegzugeben. Er wollte es wohl gehandelt, mit der reinen Schule in der Welt zu raten wir. er hat gehalten einen nein abschlagende detierung von der warschauer schulinspektion er hat sich benutzt mit allen mitteln nicht achten die kein sach dort wem man hat gerd geben kapar hat er gegen kapar dort wem hat gerd darben zum protektie hat er so geschaffen protektie als geändigt anwalt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 und einen exekutiven Gest, das nicht verfehlt hat, auszuheben seinen Einfluss nicht bloß auf die Kinder, nur auf viele Freilenken und auf ihre Mütter. Er ist rein in dem Lehrer Horwitzes Rolle, auf wem es Posten, er hat sich gestellt. Er hat sich genommen zur organisierenden Verteidigung. Man hat nicht gewusst, ob man beschuldigt ist, wie man es hingibt. Sie selber haben eus gefunden die Rolle, was du Singel hat gespielt bei der Maidemonstratie, mit keinem Nestiglos zur zu der arrestierte und nicht kein Anwalt, nicht kann mich puche. Mir geht hat gehalten nein dreißend de Mutter, als du was von hat sah, reingesetzt im Paviern Zitadelle ist der beste Papa ist, als weiß noch gurnisch und die Untersuchung gegen Jingle hält sich noch in eus forschen. sei seinen Gurnisch auf der Spur von der Maigeschenisch. Man hat zugelost, sie sei essen, futtern sie seine gesessen in ein Zelt. Bald aber hat sich mirkend erwusst, als dem Jüngls eisig gefind sich nicht im gewöhnlichen neuen Kriegsgericht. Der Geur von dem Jüngl ist in der Hand von dem Warschauer Generalgübernator, dem gräusamen Skalon. Für Skon Leut seine Vollmachten, und zwar in Leute Ausnahm gesetzen, wo es herrscht ein Land, vor langer Zeit aufwäschigend des Inkels und Teut, ohne jeden Mischbitt. Mirkin hat schon von dem verstanden, als er seine gekommen auf der Spur von der Mai geschehen ist. Er hat gewusst, mit was das schmeckt. Wie weit möglich aber hat er behalten die Memmes von der Mischbuche. Er hat sich so abgenahnt, als er ihn halt sich nach erneus forschen in kein Sach ist er ist noch nicht klar jeden frühmorgen hat er mit herzklappen genommen die zeitungen in der hand rein und gesurft zwischen der kleinen offiziellen edis er hat ungesuchraleinken als müßel so von der mutter uns behaltende zeitungen hat er sie so plötzlich nicht faun auf überraschungen Sof, kaset, nein, heimscher, kaset, seint.